Вони сиділи на дорозі та їли холодний рис і боби, які приготували кілька днів тому. Ті вже трохи забродили. Ніде розпалити багаття, щоб ніхто не побачив. Спали у темряві й холоді, притулившись один до одного в смердючих коцах. Він міцно пригортав хлопця: такий худенький, моє серце, казав він. Моє серце. Однак розумів, що хай яким гарним батьком був, її слова все ж, можливо, слушні. Лише хлопець стоїть між ним і смертю. Кінець року. Який точно місяць, він не знав. Гадав, що їжі буде досить, щоб подолати гори. Але цього ніяк не перевіриш. Головний перевал на висоті півтора кілометра. І там дуже холодно. Казав, що все залежить від того, чи дістануться вони у збережжя. Хоча, прокидаючись уночі, розумів. Усе це пусті і безмістовні балачки. Була велика ймовірність, що вони помруть у горах. І на тому все. Вони проминули руїни курортного містечка і рушили дорогою на південь. Кілометр за кілометрами спалених лісів на схилах і сніг випадав раніше, ніж він очікував. На дорозі жодного сліду, жодної живої істоти. На вкритих густими лісами схилах почорнілі від вогню валуни скидалися на ведмедів. Він стояв на кам'яному мосту, над тим місцем, де вода бовталася у ковбані і повільно перетворювалася на сіру піну. Там він колись спостерігав, як форель колихається у течії, вдивляючись у свої ідеальні тіні на каменястому дні. Вони пішли далі. Хлопець плентався за батьком. Підпираючи візок, він поволі котив його серпантином дедалі вище. Високо в горах досі були пожежі, і вночі вони бачили їхній темно-помаранчевий відблиск в опадах сажі. Ставало холодніше. Але вони всю ніч підтримували вогнище і не гасили його, коли вирушали вранці. Він обмотав їхні ноги рядном і перев'язав шнуром. І хоч снігу поки було лише декілька сантиметрів, він знав, якщо його побільшає, візок доведеться залишити. Іти було вже важко, і він часто спинявся перепочити. Ледь додибавши до узбіччя, Став спиною до дитини, зігнувся і, поклавши руки на коліна, зайшовся кашлем. Потім випростався зі сльозами на очах, а на сірому снігу – кривава мжичка. Вони отаборилися біля валуна, і чоловік зробив укриття з скілків і брезенту, розпалив багаття, і вони натягали велику купу хмизняку, щоб вистачило до ранку. Вкрили сніг шаром сухого болеголова і сіли, загорнувшись у ковдри, дивлячись на вогонь і допиваючи залишки какао, знайденого ще кілька тижнів тому. Знову пішов сніг. З темряви стрімко падали м'які сніжинки. У цьому приємному теплі чоловік задрімав. Раптом по ньому перебігла тінь хлопця з оберемком гілок. Чоловік спостерігав, як той підкладає гілля в багаття. Вогнедишний дракон Бога. Іскри зринали і помирали в беззоряній темряві. Не всі передсмертні слова правдиві. А це благословення справжнє. Хай позбавлене будь-якої основи. Коли він прокинувся у досвіта, від вогнища лишилося саме вугілля. Вийшов на дорогу. Усе довкола освітлено. Ніби загублене, сонце нарешті повернулося. Тримтів жовто-гарячий сніг. Спалахуючи та переливаючись на темному тлі, як північне сяйво, лісова пожежа просувалася пагорбами, що здіймалися над ними, готові спалахнути. Попри холод, чоловік простояв там доволі довго. Колір зворушив у ньому щось давно забуте. Склади список. Прочитай літанію. Запам'ятай. Похолоднішало. У цих високостях усе застигло. Густий запах диму зависнув над дорогою. Чоловік штовхав візок крізь сніг. Декілька кілометрів щодня. Він навіть не уявляв, чи далеко до верховини. Вони їли мало і постійно відчували голод. Він стояв, озираючи місцевість. Далеко внизу – річка. Як далеко вони зайшли. Йому наснилося, що вона хворіє, а він про неї піклується. У вісні це здавалося на але він думав інакше. Він не піклувався про неї, і вона померла на одинці. Десь у темряві. І інших снів немає. І немає іншої яви. Історій, що їх можна було б розповісти. На цій дорозі немає богомовних людей. Вони відійшли, а я лишився. І світ вони забрали із собою. Питання. Чим різняться ніколи не буде і ніколи не було? Темрява незримого місяця. Ночі нині лише трохи світліші. У день вигнане сонце обходить навколо землі, як засмучена мати з лампою. На світанку на тротуарах сиділи обгорілі люди в задимленому одязі. Ніби навдахи із секти самогубців. Інші намагалися їм допомогти. Упродовж року на гірських хребтах тривали пожежі та чулися Несамовиті співи, крики тих, кого вбивали. У день мертві насаджені на палі, стояли вздовж дороги. Що вони накоїли? Йому спало на думку, що у світовій історії, ймовірно, було більше покарань, аніж злочинів. Але в тому невелика розрада. Повітря ставало дедалі розрідженішим. І він зрозумів, що перевал недалеко. Можливо, уже завтра. Завтра настало і минуло. Сніг уже не падав, але на дорозі його і так лежало сантиметрів п'ятнадцять. Долати візком такий підйом було дуже виснажливо. Він подумав, що доведеться його кинути. Скільки вони зможуть нести на собі? Він стояв і роздивлявся голі схили. Попіл падав на сніг доки той геть не почорнів. На кожному повороті здавалося, що перевал просто за ним, аж поки одного вечора він спинився, роззирнувся і впізнав місцевість. Розтібнув горловину куртки, опустив капішон і прислухався. Вітер серед мертвих стебел боли голова. Порожня стоянка на оглядовому майданчику. Хлопець стояв біля нього. Однієї далекої зимової днини він стояв тут зі своїм батьком. «Що це тату?» – спитав хлопець. «Прохід. Це тут». Уранці рушили далі. Було дуже холодно. Десь о півдні знову пішов сніг, тож вони отаборилися раніше, ніж зазвичай. І, присівши під брезентовим навісом, дивилися, як сніжинки падають у багаття. Зранку землю вкривало вже понад 10 сантиметрів свіжого снігу, але опади скінчилися, і стало так тихо, що можна було розрізнити биття власних сердець. Чоловік наклав гілок на жарини і роздмухав багаття, а потім рушив крізь замети відкопувати візок, перебрав банки і повернувся. Вони сіли біля вогнища і доїли останні крекери з консервованими сосисками. У кишені наплічника знайшов останні півпакетика какао. Приготував напій для хлопця, а собі у чашку налив гарячої води і сів, дмухаючи на неї. «Ти обіцяв так не робити», – сказав хлопець. «Як?» «Ти знаєш як, тату!» Він перелив окріп назад до каструлі. Взяв хлопцеву чашку і відлив собі трохи какао, а потім повернув чашку синові. «За тобою постійно доводиться пильнувати», – сказав хлопець. «Знаю. Якщо не дотримуєшся маленьких обіцянок, не дотримаєшся й великих. Сам так казав». «Я знаю. Більше не буду». Цілий день вони брали вниз, південним схилом. У глибших заметах візок застрягав, і чоловікові доводилося протоптуючий шлях тягнути його за собою, тримаючи однією рукою. Щось, аби зробити сани, можна знайти будь-де, крім цих гір. Старий дорожній знак чи шматок покривальної бляхи. Обмотка на ногах вимокла до нитки, і цілий день вони йшли замерзлі і мокрі. Чоловік зіперся на візок, щоб відсапатися, а хлопець його чекав. Звідкись з гори пролунав різкий тріск. Потім ще раз. «Це просто дерево впало», – сказав він. «Усе добре». Хлопець задивився на мертві дерева при дорозі. «Усе добре», – повторив чоловік. «Усі дерева в світі рано чи пізно попадають, але не на нас». Звідки ти знаєш? Знаю, і все. Одного разу вони вже натрапили на завал дерев посеред дороги. Через що мусили розвантажити візок і переносити все через столбори, а потім знову складати речі на тому боці. У процесі хлопець знайшов іграшки, про які геть забув. Одну з них, жовтовантажівку, він не сховав, а поставив на брезент, коли вони рушили далі. Вони отаборилися на уступі біля дороги, на протилежному березі замерзлого струмка. Вітер здув попіл із льоду, і той виявився чорним, тож струмок скидався на базальтову стежку, що в'юнилась у лісі. Вони збирали хмиз на північному боці схилу, бо там було сухіше. Завалювали цілі дерева і тягнули їх до місця ночівлі. Розпалили вогнище Розстелили брезент і розвісили на кілках вологий одяг, який парував, і смердів. Сиділи голі, загорнувшись у коци. І чоловік поклав ноги хлопця собі на живіт, щоб зігріти їх. Уночі хлопець прокинувся склипуючи, і чоловік обійняв його. «Цсс», – сказав він, ц. усе добре». «Мені наснився поганий сон». Я зрозумів. Розповісти тобі, якщо хочеш. У мене був механічний пінгвін. Заводиш його, і він ходить, перевалюється і махає крилами. Ми були в тому домі, де колись мешкали, і він вийшов за рогу. Але ж ніхто його не заводив, і це було дуже страшно. Уже все добре. У вісні було значно страшніше. Знаю, сни можуть бути дуже страшними. Чому мені наснився страшний сон? Не знаю, але тепер усе добре. Я підкинув дрову багаття, а ти спи. Хлопець не відповідав, а потім сказав. У ньому навіть ключик не обертався. Тільки за чотири дні вони подолали снігову лінію, але й пізніше на деяких поворотах лежали білі латки, а сама дорога була чорною і мокрою від води, що стікала з гір, хоч ті були далеко. Вони йшли краєм глибокого яру, а далеко внизу, в темряві, вирувала річка. Вони стали послухати. На протилежному боці каньйону Високі скелі з тонкими чорними деревами, що очіпляються за урвище. Шум води стих. А потім знову стало чутно. Знизу віяв холодний вітер. Їм знадобився цілий день, щоб дістатися до річки. Вони залишили візок на стоянці та рушили через ліс. Від річки долинав глухий грім. Це водоспад. Заввишки десь метрів двадцять п'ять. Вода зривалася з виступу і крізь сіру заслону і мли падала у ковбань. Вони відчули запах вологи і холод, яким віяло від води. Волога річкова рінь на уступі. Чоловік спостерігав за хлопцем. «Ого!» – вигукнув той. Не міг відвести очей від усього цього. Він присів і зачерпнув жменю камінців. Понюхав їх і зі стукотом висипав. Шліфована галька, кругла і гладенька, ніби скляні кульки. Кам'яні льодяники з прожилками та смужками. Чорні кружальця та шматочки відшліфованого кварцу. Усе сяяло в річковій млі. Хлопчик підійшов ближче до річки, присів і вмився темною водою. Водоспад падав майже в самісінький центр ковбані. Навколо кружляло сіре, скипіле молоко. Вони стояли пліч-опліч і перекрикували гуркіт. Холодна? Так, крижана. Хочеш покупатися? Не знаю. Звісно, хочеш. А можна? Ходімо. Він розстібнув куртку і скинув її на рінь. Хлопець підвівся. Вони роздяглися і разом зайшли у воду. Стояли, тремтячи, бліді як приведи. Хлопець так схуд, що в чоловіка аж серце стислося. Він стрімголов пірнув і випірнув. Хапаючи повітря, повернувся і встав, ляскаючи по тілу руками. — Там мені з головою? — гукнув хлопець. — Ні, плеви. Він розвернувся і доплив до потоку, що бив по ньому. Хлопець стояв у ковбані по пояс, охопивши руками плечі і підстрибував. Чоловік повернувся і, діставшись до хлопця, підтримував його, поки той плавав колом, хапаючи ротом повітря і гамселячи по воді руками і ногами. «У тебе добре виходить», – сказав чоловік. «Дійсно добре». Стримтячі вдяглися і потім стежкою пішли вздовж річки вгору. Вони підіймалися пов скелі туди, де річка, здавалося, щезала. І він обережно підтримував хлопця, що ризикнув вилізти на самісінький край. Річка вихлюпувалася через край і падала просто в ковбань. Геть уся річка. Хлопець вчепився у батькову руку. «Справді високо!» – сказав він. Доволі високо. Якщо впасти, помреш? Заб'єшся. Довго летіти. Справді страшно. Ішли лісом. День згасав. Прямували низьким рівним берегом уздовж верхів річки, поміж величезних мертвих дерев. Родючий південний ліс, де колись росли подофіл і зимолюбка. А ще Женшень. Чорніло важке, мертве гілля рододендрона, скручене і возлувате. Він зупинився, помітив щось у пилому листі і попелі, нахилився й розчистив місце під ногами. Невеличка колонія, зіщулені сухі та зморшкуваті. Він узяв один, підняв і понюхав потім відкусив краєчок і пожував. «Що це, тату?» «Зморшки. Це зморшки. Що воно таке?» «Від грибів». «А їх можна їсти?» «Так, спробуй». «Вони смачні? Кусай». Хлопець понюхав гриб, вкусив, прожував. Потім подивився на батька. «Доволі смачно», – сказав він. Вони зібрали всі зморшки, дрібні, схожі на іншу планетян, і він склав їх у капюшон хлопцевої куртки. Повернулися на дорогу, а потім пішли туди, де лишили візок, і отаборилися біля ковбані. Змили з грибів землю і попіл, і поклали їх вимочуватися в каструлю з водою. Коли чоловік розклав багаття, уже стемніло. Тоді він порізав на дровиняці жменьку з моршків на вечерю, згріб їх на сковорідку, додав смальцю із банки бобів і поставив усе тушкуватися на вугілля. Хлопець уважно за ним спостерігав. «Тату», – сказав він, – «це гарне місце». Вони з'їли гриби разом із бобами, випили чай, а на десерт відкрили консервовані груші. Чоловік підгорнув жар ближче до скелі, натягнув брезент, щоб утримувати тепло. І тепер вони сиділи і грілися у своєму сховищі, поки він розповідав хлопцеві різні історії. Давні оповідки про мужність і справедливість, поки той не заснув у купі ковдр. Потім чоловік підкинув гілоку багаття і ліг, зігрітий і ситий, прислухаючись до тихого грому водоспаду за ними, у темному старому лісі. Уранці він пішов униз за течією. Хлопець мав рацію. Місце дійсно гарне. І він хотів перевірити, чи не лишили тут слідів інші відвідувачі. Нічого не знайшов. Задивився на річку, яка, підстрибуючи, падала у ковбань, звиваючись і вируючи. Кинув у воду білий камінець, і той зник так раптово, наче його хтось з'їв. Колись він стояв біля такої річки і спостерігав, як на глибині спалахує форель, невидима у воді, кольору чаю, помітна хіба тоді, коли поверталась на інший бік, щоб підживитися, відбиваючи сонце у глибокій темряві. Так блищить ніж у печері.